Зиркнув на вікно. Відхилив раму, потім раму подвійного вікна. На дворі було темно. Я переліз через підвіконня, вчепившись руками за карниз, повис над вулицею. «Швидко зачини вікна і впускай!» – пробелькотів я, задихаючись. Я чув гремотіння в кімнаті. Вони щось пересували, обстукували підлогу і стіни. Мене покидали сили. Я закусив зуби і думав про одне – падати, то вниз головою, щоб не мучитись. Нарешті вікно тихо проскрипіло. Я не міг піднятися на руках. Якби не Марійка, я б не вибрався назад. До ранку з моїх рук виходила дрожь. Марійка гладила їх, журно повторюючи. Вони більше не прийдуть. Вони тепер довго не будуть навідуватися. Наш будинок – Перевіряли, що минулого року. Може й тепер не вривалися б, якби не почували страху. Солдатів нема ж у місті. Потім вона говорила. Ми з'яжемо з мотузків драбину, щоб тобі легше було триматися. Вони ніколи не здогадаються, де ти ховаєшся. Ти знаєш, що випадок має звичай допомагати один раз. Тебе береже моя доля. Я усміхнувся. «Смієшся?» Вона й собі затряслася від приступу сміху. «Який же ти в мене?» «Не гірший, ніж ти в мене. Віднині я буду чемна. Віриш? Дав би Бог. Ми через погане життя дуріємо. Я сьогодні це саме думав. Може ж дещо опускати? Ми вийшли на одну стежку». Вона знову пирснула і міцно пригорнула мене. «Смієшся?» – запитав я. «Що нас довело до цього аж ніби вигаданого життя?» «Вигаданого?» «Ні, Прокопе, це нас так вигадано визволили, врятували, принесли цивілізацію. Завтра ми нікуди не виходимо з дому, проспимо весь день». «А який ти в день? Ти не перестанеш мене любити?» «Завтра скажу». «Ти мене навчиш боятися?» Я вже боюся, що надокучу тобі за один день, але я буду старатися. Я наведу в кімнаті порядок, перенесу квіток, знайду тобі гарних книжок. Ми пролежимо на канапі». Вона намить замислилася, і іскорки в її очах погасли. «Буде так, як ти захочеш». Тепер я трохи позаздрив вертепові коханок і коханців цього нікчемного світу, Бо вони вміли підвищуватися над світом, владарюючи в стихії кохання. Якщо світ гетота, то ці люди мають можливість бути велетами. Але я не міг увійти в роль. Ця оселя була для мене просоленим наметом під чахлою вербою, де невільник чекає звільнення. Мене не перестає мучити, що всі ми багато балакаємо про волю, але не спроможні щонабудь зробити». Колись так чесали язики в анекдотах про Франца Йосифа, як нині в мареннях про Галичину. Я теж час від часу не витримую і мені гидко після кожного похмілля. Бридко і тужно. Так тужно, мабуть, буває тоді, коли оглядаєшся на рідну хату і не пригадуєш нікого з рідних, хто заслуговує твого «До побачення». А раненько Марійка подалася на ярмарок, а я вирішив провідати комуну. Вони походжали по льоху, розстроєні, і смалили цигарки. Мене минали поглядами, ніби я пошив їх у дурні. «Ще з Жувецький», – нарешті сказав Павлюк, побачивши, що я ні в сих, ні в тих стою біля одвірка. Я остовпів. Кривов'яз подивився на мене, запалими очима, і в його погляді я побачив приязнь до себе. Професор не міг не знати, що я причетний до вікторової хвороби. Мабуть, він гадав, що мене мучать до кори сумління. І я тому не тримаюся притулку. А тепер зрадів, що з мого серця спав камінь. Забрав продукти, Павлову блузу, в додачу повитрясав кишені, сказав Микола. Цього дивака можуть схопити патрулі. «Навряд», – мовив Кривов'яз, – «крім головного вокзалу він ніде не зупиниться». Грушевич не прийняв припущення.